Размишление Чете се темата За какво служат уравненията За следния път пишете върху темата Отношение между корените на растенията и краката на животните Който бие млякото, той все ще извади малко масло Казва българската поговорка. Следователно всички въпроси в света не могат да се разрешат, но от всеки разрешен въпрос все ще се получи малко масло. Как се разрешават въпросите в живота? Въпросите се разрешават посредством опитностите на човека от една страна, а от друга посредством знанията, посредством науката. Съвременната наука не може да разреши всички въпроси, но поне забавлява човека, отвлича го от трудностите в живота. Без наука човешкият живот щеше да бъде много тежък. Каквото са игрите и забавите за децата, такова нещо е науката за човека на земята. Още с дохождането се на земята – Човек започва да се учи, да ходи, да гледа, да слуша, да еде. Като по израстне, той започва да учи как да се отнася с хората, с по-големите и с по-малките от себе си. Щом стане на 7 години, пращат го на училище да учи писане, смятане, граматика и така нататък. Колкото по-голям става, толкова по-сериозни предмети изучава. Той започва да изучава геометрия, алгебра, да решава различни уравнения и така нататък. Като срещнем някой възрастен човек, виждаме, че той все уравнения решава. Духовният решава духовни уравнения, а светският – светски уравнения. Обаче има голяма разлика между духовните и светските или материалните физическите уравнения. Как ще решите едно уравнение от мисли, в което едната е неизвестна? Ако навлезете в геометрията, как ще определите посоката на права дълга 10 см? Понеже всяка права представя силова линия, следователно тя е жива линия. Щом е жива линия, вие трябва да определите нейния стремеж. Това може да се определи по посоката на нейното движение. Всяко движение е разумно, т.е. зад движещото се тяло седи някаква разумна сила. От математиката знаем, че две величини, по-отделно равни на трета величина, са равни помежду си. Значи две мисли от умствения или от духовния свят, по поделно равня на трета, са равни помежду си. Щом знаете двете мисли, ще намерите и третата. Тъй, щото каквито задачи решавате с числата в обикновената математика, такива задачи можете да решавате и в психическия живот. Следователно, както има уравнение в алгебрата, така съществуват уравнения в сърдечния, в умствения и в божествения свят. Това е новата и положителната наука на живота, с която хората ще се занимават в бъдеще. Те още не могат да приемат тази наука, понеже трябва да намерят място на новите теории, на новите идеи. Ако ги поставят между старите идеи, в умовете им ще стане голяма каша и голямо объркване. Когато някой човек се домогне до новите идеи, той бърза да затвори книгата си и казва Не е време още за вас. Вие можете да почакате малко. Но новите идеи не чакат. Те хлопат от врата на врата. Безпокоят този или онзи академик, подават заявленията си, искат да бъдат разгледани. Академиците, учените вземат тези заявления и ги оставят на страна, отлагат тяхното разглеждане. Отхвърлени от учените, новите идеи тръгват от човек на човек и хлопат на главите им. Искат прием, но и тези хора не ги приемат. Те намират, че първо трябва да уредят работите си и тогава да се занимават с тях. И така новите идеи остават на заден план. Тук там ще намери някой свободен човек, луда глава, както хората го наричат, и той ще възприеме новите идеи. Ще започне да ги изучава и прилага. Добре е човек да уравнява нещата, да се стреми към уреждането им, но той трябва да знае как да уравнява. Представете си, че един млад човек има в касата си 10 000 лева, но също времено дължи 10 000 лева. Как ще реши той задачата си? Понеже е млад човек, не женен, той лесно може да реши задачата си, ще извади 10 000 лева от касата си и ще плати всичкия си дълг. Всъщност, така ли я решава? Не. Той дава 5000 лева срещу дълга си, а останалите 5000 остава за себе си да си купи нови дрехи обушта, шапка, да излезе пред хората да го харесат. Значи този млад е решил само едното неизвестно. Хикс. А второто неизвестно, Игрек, остава за следната година. Отлага решаването му. Какво става по-нататък? Следната година той се оженва, следствие на което разходите му се увеличават. В резултат на това решаването на задачата става по-мъчно. Той внася в нея още ино неизвестно – Z. Той се намира пред уравнение с три неизвестни. От година на година неизвестните се увеличават и решаването на уравнението се затруднява. В природата съществува закон – според който могат да се решават и най-мъчните уравнения. Ще преведа този закон на обикновен език. Докато имаш да плащаш, никакви удоволствия не ти се позволяват. Плати първо дълга си, а после прави каквото искаш. С останалите пари можеш да си купиш най-хубави дрехи, обуща, шапка. С останалите пари можеш и да се ожениш. Обаче, докато не изплатиш дълга си до стотинка, нищо друго не трябва да предприемаш. И ти, като превеждам закона на обикновен език, той става разбран за всички. Често езикът спъва хората. Значи има разлика в езиците, но има разлика и в това, кой говори и как говори? Например, някой казва «Няма какво да се прави, трябва да се живее». Според мене това са излишни, празни думи. Човек не може да определи трябва ли да живее или не трябва. Да живеем, това не зависи от нас. Някои околтисти казват, че като твърди човек нещо, с това той го усилва или продължава. Значи, като казва човек, че трябва да живее, с това той продължава живота си. Не е въпрос във внушението. Има известен род шарани, които живеят около 400 години. Тези шарани не твърдят, че трябва да се живее, въпреки това имат дълъг живот. Някои хора специално подчертават, че ще живеят дълго време на земята, а едва достигат 50-60 години. Дългият живот не се определя от отношението, което човек сам си прави, че ще живее много години. Продължителността на живота зависи от правилните отношения, които човек има към първата причина, към ближните си, и към себе си. Спазва ли тия отношения, върви ли по законите на правата линия, той има условия за дълъг живот. Човек само определя линията на своя живот, дали ще бъде къса или дълга. Като изучавате закона за наследствеността, ще видите, че цели родове следват живота на късите линии, а други – живота на дългите линии. Следователно, деца, родени от родители, които произлизат от рода на късите линии, ще живеят малко време на земята. Ако се раждат деца от вторите родове, те ще следват пътя на дългите линии. Ще живеят дълго време на земята. Често в живота стават кръстосвания. Майката е от рода на тия, които следват пътя на късите линии, а бащата от тия, които следват дългите линии. Тогава, ако синът или дъщерята на това семейство мяза на баща си, ще има възможност да живее дълъг живот. Ако мяза на майка си, ще живее къс живот. В такъв случай синът или дъщерята ще живеят толкова години, колкото е живял бащата или колкото е живяла майката. Обаче, ако синът или дъщерята водят по-добър живот от родителите си, техният живот може да се продължи с няколко години. Ако младите не водят по-добър живот от родителите си, има възможност да умрат с няколко години, по-рано от годините, до които са доживели родителите им. Обаче, Законът за наследствеността се изразява не само по отношение продължителността на човешкия живот, дали животът на човека ще бъде по-дълъг или по-къс, но още и по отношение на неговите чувства. Има човешки чувства, които вървят по пътя на късите линии, вследствие на което те траят няколко месеца само. Има човешки чувства, които траят години. Те вървят по пътя на дългите линии. Същият закон се отнася и до човешките мисли. Има мисли, които вървят по пътя на късите линии. Те са кратковременни. Има мисли, които вървят по пътя на дългите линии, те са дълготрайни. Обаче ние не се занимаваме с мисли и чувства, които умират преждевременно. За да дойде до истинското положение на живота, човек трябва да следва пътя на дългите линии във всяко отношение. И тогава, ако баща му е живял 93 години, и той ще живее толкова. Ако баща му е бил гениален, и той ще бъде гениален. Какво виждаме днес? Ако бащата е бил гениален, синът не излиза такъв. Значи бащата не е могъл да предаде своята гениалност на сина си. Изобщо, бащите са слаби да предават гениалността си на своите синове. Майките могат да предават повече неща на синовете си, отколкото бащите. Следователно, гениалността се предава по женска линия, по линията на чувствата. Духът носи гениалността, а душата я е отхранва. Думата «гений» е гръцка и означава начало, зараждане на нещата, а разумните, учените хора са дали друго значение на тази дума. Под думата «гений» – гениален човек. Те разбират човек, който твори, който създава епохи. Гениите работят в твърдата материя. Техният живот е изложен на големи пертурбации, следствие на което те умират преждевременно. За да живее човек много години на земята, геният трябва да стане светия. Светията върви по пътя на дългите линии, а геният по пътя на късите линии. Когато смъртта дойде при светията, той я посреща и изпраща любезно, като светия и тя се връща назад. Не го взема със себе си. Смъртта има слабост към светиите. Като видя един светия, тя веднага се влюбва в него, следствие на което той може да живее на земята колкото време желае. Геният обаче се бори със смъртта. Тя подкопава основите на неговия живот. Геният иска да живее, да се учи, но смъртта го отстранява от пътя си. Не иска да й препятства. Допуснете, че бащата в някое семейство е живял само 45 години. Майката също е живяла около 45 години. Как мислите, детето им може ли да живее по-дълъг живот от тях? Обстоятелството, че родителите са живели малко време на земята, показва, че те са били слаби, хилави. Следователно и децата им не могат да бъдат по-здрави от тях. Ние говорим за естествената смърт. Някои млади умират преждевременно от неестествена смърт. Ако някой хиромантик разглежда ръцете на хората, той ще види, че на уния, които имат дълъг живот, линиите на ръцете са дълги. Колкото е по-кратък животът на хората, толкова линиите на ръцете им са по-къси. Това не е абсолютно правило, не е закон. Като правило и в него има изключения. Късите линии, са дошли в последствие. Съвременните хора вървят по пътя на късите линии. Първоначално хората са живели много години на земята. Такива примери имаме в Библията, в Стария Завет. Тогава животът на хората е бил около 900 години. После се е намалил до 500, до 200, до 150 до 120 години, а днес хората живеят най-много до 60 годишна възраст. Като изследват въпроса за дълготрайността на живота, съвременните учени са дошли до заключението, че животът на хората е толкова по-дълъг, колкото е по-щастливо съчетанието на дългите линии на мислите и на чувствата им. Щом линиите на мислите и чувствата им са дълги и правилно съчетани, те ще разполагат с разумна воля, която ще съгради здраво, хармонично сложено тяло, в което душата ще обитава колкото време желае. Задачата на всеки човек е да се създаде здраво, Добре развито тяло, в което силите функционират правилно. Ето защо човек трябва да избягва тези чувства, или по-право чувствания, които са кратковремени и му са наложени отвън. Само възвишените, благородните чувства и светли мисли, които проистичат от душата и духа на човека, съв състояние да образуват дълги линии, да продължат неговия живот. В чувствата и мислите на човека има много присадки, които не представят истинския човек. Чувствата и мислите на човека вървят по съвсем друг закон, а не по закона на присаждането. А за да разбере пътя на своето развитие, Човек трябва да изучава себе си, да изучава законите, които вземат участие в неговото развитие. Когато изучава себе си, човек трябва да дойде до нова първично положение, когато е живял в Бога като разумна душа, с вложени в него сили, дарби и способности, които са създали тялото му. Да изучи човек себе си, т.е. да намери себе си, това значи да се подложи на щателно пречистване, да се освободи от уния мисли и чувства, които са наслоени върху него от векове. Когато търси себе си, човек дохожда до положение на индиферентност. Той става индиферентен към всичко което го заобикаля. Всички временни преходни желания го напущат и той се чувства съвършенно изпразнен. Това е временно положение, но човек непременно трябва да мине през него. Така той ще разбере, че много желания, много скърби и радости на хората са фиктивни. Например, някой плаче, защото чел във вестниците, че баща му умрял. Всъщност баща му е жив. Поради някакво съвпадение в имената на двама души, станало е погрешно съобщаване за смъртта на баща му. Друг някой плаче за някакви изгубени пари, които всъщност не е изгубил. Това са несъществени страдания, които не засягат дълбоко човешката душа. Обаче има съществени страдания, които дълбоко засягат човешката душа и се отразяват и върху тялото му. Истинските съществените страдания облагородяват човешкото сърце и разширяват съзнанието му. Фиктивните страдания огрубяват, ожесточават човека. Опасни страдания са уния, които довеждат човека до положение да роптае против Бога, да се настройва срещу хората. След като прекара големи страдания и мъчения, Йов изпадна в положение да иска отговор от Бога защо? Като отне богатството му, синовете и дъщерите му най-после посегна и на тялото му. В първо време той носеше страданията мълчаливо, но след като се засегна и тялото му взе да пита Господа, къде е Божията правда, къде е божествения ред на нещата. Той не можеше повече да се дава отговор на страданията, които го сполетяваха едно след друго и се обесърчи. Най-после, когато разбра смисъла на страданията, Иов мина в нова фаза на живота, дето страданията придобиха нов смисъл. Иов мина от човешкия в божествения живот. Във висшия порядък на живота, свободен от съмнения, от противоречия. Всеки човек трябва да мине през страданията на Йова, да бъде изпитан. Като издържи изпита си, тогава ще влезе в новия живот. И тъй страданията са голяма спънка в живота на човека но също временно те са и силен подтик за растене и за развитие. До сега никой обикновен човек не си е отговорил на въпросите, защо идват страданията и скърбите в света и не може ли без тях? Духът се мъчи, тялото скърби, а душата страда. Щом е дошъл на земята, Човек едновременно ще се мъчи, ще скърби и ще страда. Веднъж слясал на земята и се облякал в материя. Духът е изложен на вечни мъки, както се мъчат духовете в ада. Всички духове, които не разбират същината на битието, се мъчат. Такъв дух изложил на вечни мъки фада е Луцифер, князът на света. Казва се за него, че е лишен от светлината си и изпратен фада на вечен огън и мъчение. Кои са причините за това, не се казва. При тези условия поставен Луцифер се мъчи, иска да се освободи и като не може, той се изпълва с такава омраза, че с един замах иска да унищожи целия свят. Какво по-голямо мъчение от това? Следователно, когато някой се мъчи, това показва, че той се е наел с трудната задача да разруши света и да се освободи. Това е невъзможно. Кога скърби човек? Когато му се препятства да постигне някое свое желание. Казва се, че тялото скърби, понеже в него има същества, които са на ниска степен на развитие. Има силни духове, които подложени на мъчение толкова се ожесточават, че са готови да унищожат целия свят. Какво ще стане тогава? Светът ще се унищожи, а те само ще останат да съществуват. Това е невъзможно. Щом светът се унищожи, с него заедно и те ще изчезнат. Не. Човек трябва да изучава състоянията на мъчения, скръп и страдания в себе си и да различава кои са негови и кои чужди. Неговите мъчения, скърби и страдания ще го спъват по един начин, а чуждите – по друг. Мъчението, скръпта и страданието са елементи, т.е. известен род сили, с които природата работи. Затова именно Господ ги е допуснал. Като ученици, вие трябва да превръщате тия сили в себе си, да ги използвате за добро. Какво печелят разрушителните духове? Нищо не печелят. В тяхното разрушаване няма никаква философия, никаква наука. Когато силните духове участват във войни, след голямо мъчение те побеждават. Щом победят неприятеля си, те влизат в областта на разрушението. Горят градове и села. Разрушават, грабят, изнасилват. Дето кръкът им стъпи, всичко се превръща на пепел. И след всичко това, те се считат герои, господари на положението. Ученикът обаче трябва да се справи с разрушителни елемент в себе си, да му даде права насока. Това, което се говори относно разрушението като резултат на мъчението, е предмет за размишление само за уния, които нямат работа. Безработните трябва да размишляват върху казаното, да изучават себе си и ближните си, да не се обезмисли живота им. Оние, които имат работа, трябва да се занимават с други задачи, да превръщат отрицателните сили в положителни. На работещите се дава задача да размишляват и върху състоянията на материята и службата, и в природата. Всички говорят за твърдата материя. За какво е нужна тази материя? За проява на живота. Без твърда материя животът не може да се прояви. Обаче това не е достатъчно. Животът трябва да се подхранва. Той се подхранва с течната материя, понеже тя е пъргава, Пластична. Угаваема. Освен течната материя, животът трябва да се прониква от нещо. За това служи въздухообразната материя. И най-после, животът трябва да бъде обвит в нещо. За това служи етерът, т.е. светлинната материя. Твърда Течна, въздухообразна и светлинна материя – това са четирите вида материя, с които се занимава и обикновенната и окултната наука. И тъй човек трябва да разбира законите на твърдата материя като прояви, като форми на живота. Течната материя – като условие за подхранване на живота, въздухообразната като условие за проникване на мисълта в живота и светлинната като обвивка на живота. Тези четири вида материя са различни области, които трябва да се изучават. Човек трябва да започне изучаването им първо от себе си, той трябва да стане господар на четирите вида материя в себе си, да научи законите, на които се подчиняват. Той трябва да владее естеството на всички видове материя, които съставят неговото физическо, духовно и умствено тяло. Тези тела са неразривно свързани помежду си. Който владее материята на физическото тяло, в различните и видове, той ще владее и своето духовно и ментално тяло. Твърдата материя определя формите на физическото тяло. Който не знае законите, които я управляват, той ще доведе тялото си до пълно вцепеняване, до замръзване. Течната материя представя чувствата на човека. По тегло тя съставя по голяма част от теглото на тялото. Ако не знае как да се справя с нея, тя може да залее сушата, да създаде наводнение в човешкия организъм. За да спаси човека от това наводнение, природата му създава някаква болест. Чрез болестта изпарява голяма част от водата и по този начин организмът дохожда в естествено състояние. Обаче, има болести, при които изпаряването на водата става чрезмерно силно, в резултат на което организмът изсъхва. Човек трябва да се пази от наводнения и от чрезмерно изсушаване. За тази цел той трябва да знае законите за регулиране на своите чувства. Въздухообразната материя е свързана с човешката мисъл. А за да не стават експлозии в организма му, които да го разрушават, човек трябва да знае законите за газовете, ЗАКОНИТЕ НА МИСЪЛТА Никога мисълта на човека не трябва да се сгъсти до там, че да предизвика експлозия. Мислите трябва да запазват своето естествено състояние. Най-после човек трябва да познава свойствата на етера, на светлинната материя, за да не се предизвика спиране или противодействие на възвишените мисли в него. Всякакво противодействие на мислите у човека създава смърт, умствено умиране. Сега, като говоря върху тази материя, това не значи, че веднага ще имате резултати. За да дойдете до микроскопически резултати, вие трябва да работите усилено върху себе си. Ако работите по 10 часа на ден, в продължение на 3 години, ще имате микроскопически резултати. Изкуство е човек да владее силите на свой организъм. Това не се постига лесно, да удари с магическата пръчица и да постигне всичко изведнъж. Има хора, които владеят магическата пръчица, но те са работили с векове, с голямо постоянство и усилие, докато се домогнат до нея. Следователно, владението или невладението на тази пръчица зависи от усилията, които човек прави от неговата карма и така нататък. Колкото по-близко е човек до изплащане или ликвидиране на своята карма, толкова по-голяма е вероятността да придобие магическата пръчица. Кармата на някои хора е много тежка, вследствие на което мъчно могат да придобият тази пръчеца. Но все-таки усилията им няма да отидат на празно. Най-малкото усилие от тяхна страна ще им донесе поне микроскопически резултати. Усилията, които човек прави в пътя на своето повдигане, го улесняват при ликвидиране на неговата карма. Тъй, защото дали лесно или мъчно ще придобиете магическата прътчеца, от всички се иска работа, труд, усилие. Само така ще дойдете до самообладанието, необходимо условие за вашето развитие. Самообладанието е във връзка с твърдата материя. Да се владее човек, това значи да владее твърдата материя в себе си. Тя е най-устойчивата материя. Който владее твърдата материя в себе си, той има устойчив характер. Твърдата материя е основният камък на живота. Следователно, който иска да работи върху себе си, той трябва да започне от твърдата материя. Твърдата материя представя конкретната човешка мисъл. Твърдата материя предава формите на телата. Тя е първото състояние на материята, чрез което животът е почнал да се изявява навън. Когато се казва че човек трябва да има поне една основна идея в живота си. И имаме предвид, че той трябва да владее поне твърдата материя в себе си. Щом владее тази материя, той ще може да се справи и с другите видове материи. Ако човек не владее твърдата материя, Животът му ще представя преплитане на всички видове материи, в резултат на което организмът му ще бъде изложен на големи пертурбации и катаклизми, бури, наводнения, земетресения, експлозии и така нататък. При това положение... Топлинната и светлинната енергия в човешкия организъм ще се намират в неестествено състояние. Като ученици, вие трябва да изучавате топлинните и светлинните енергии на вашия организъм и във връзка с това да познавате кога сте в нормално и кога в анормално състояние. Има случаи, когато става чрезмерно изтичане на топлинната енергия от човека, вследствие на което ръцете му са винаги студени. Понякога в човека се развива повече топлинна енергия, отколкото трябва, поради което ръцете му са много горещи. Има два вида топлина – външна, която изсушава човешкия организъм, и вътрешна, която проистича от самия живот. Вътрешната топлина е естествената топлина на организма. Тя е носителка на красивото, на възвишеното в живота. Тази топлина регулира силите на човешкия организъм, като го предпазва от изсушаване, от наводнение. Следователно, който иска да бъде здрав в пълния смисъл на думата, той трябва да се стреми към новото в живота, да има високи идеал, да храни ума си със светли, възвишени мисли, сетерна материя, а сърцето си с топли и благородни чувства, с най-чистата вода, но взета в определено количество. Това значи истински здрав човек. Няма ли такъв идеал в себе си, човек ще бъде здрав като всички обикновени хора. И тогава, каквато работа започне, в края на крещата ще я е развали. Ако намери човек с когото да създаде добро приятелство, в скоро време това приятелство ще се развали. Нека всеки от вас се зададе въпроса, колко приятели има, които са готови да пожертват живота си заради него. Няма по-велико нещо от това да имате поне един приятел, който е готов да се пожертва за вас и вие за него. Колко души от вас могат да се пожертват за себе си? т.е. за божественото в себе си. Има жертви в света, но те са принудителни, а не доброволни. Доброволни жертви се иска от хората. Всяка принудителна жертва дава пет, получава три. Вследствие на което хората се разочароват. В доброволната жертва човек може да даде 10 и нищо да не получи. Така жертват истински моралните хора. Те жертват без да очакват нещо. Тези хора са бедни на физическия свят, а богати в духовния. Който не прави доброволни жертви, той може да бъде богат на земята, но не и в духовния свят. А за такива богати Христос е казал, по-скоро Камила може да влезе в иглини уши, отколкото богат в Царството Божие. Това не значи, че човек трябва да бъде богат. Не е въпрос за външното богатство. Казано е в Писанието, какво се ползва човек, ако за външното богатство продаде душата си, значи истинското богатство е в душата на човека. Има ли това вътрешно богатство в себе си? Човек всичко има. Достатъчно е да помисли само за златото, за да го има моментално. Той знае къде има заровено злато в земята, за да си вземе толкова, колкото му е нужно. Може ли този богат човек да краде? Може ли царят на една държава да краде? Може ли жената да краде от мъжа си? Има семейства, в които жената краде пари от джоба на мъжа си. Кога? Когато мъжът не внася нищо в къщи. Обаче това е една от възшните Изопечени страни на живота. Там, дето животът правилно се развива, мъжът и жената представят едно цяло. И тъй, когато мъжът краде жена си или жената краде мъжа си, това показва, че в този дом съществуват две каси, две различни банки. Всяка банка мисли само за себе си, по какъв начин по-лесно да забогатее. В края на крищата едната банка ще изчерпи другата, но и тя няма да издържи много време. Всяко благо, което човек е придобил с насилие, най-скоро време ще го изгуби. Същото нещо става и в самия човек. Докато не се възстанови вътрешната хармония в човека, той всякога ще се стреми да уреди първо своите физически, материални нужди и тогава да се занимава с възвишени работи. Не, преди всичко човек трябва да определи отношенията си към първата причина, която му е дала власт върху твърдата материя – да я владее и управлява. Твърдата материя може да се уподоби на човешкия мозък. Най-устойчивата материя в човешкия организъм е мозъкът. Той не се изменя. Колкото тежка болест да прекара човек, теглото на мозъка не се намалява. Сега, като говорим за завладяване, Можем да се зададем въпроса – кое се завладява? Човешкото или Божественото? Само Човешкото може да се завладява. Що се отнася до Божественото, не може да става въпрос за завладяване. Божественото може да се изнудва, да се малтретира, да се ограничава, да му се препятства но по никой начин не може да се завладява. До сега никой не е успял да завладее или подчини Божественото. Който се е опитвал да стори това, той е свършвал с катастрофа. Който се е опитвал да подчини Божественото на човешкото, той е изпитал най-големи страдания – и нещастия в света. Като знаете това, дайте свобода на божественото в себе си да се прояви, както то разбира. Оставено само на себе си, божественото ще направи повече, отколкото сте очаквали. Божественото в човека е в състояние да изправи живота му да изправи всички негови погрешки. Обаче, за да стане това, човек трябва да даде път на Божественото в себе си. Когато човек се намери в някакво затруднение, той иска другите да се молят заради него. И това е възможно. Но какво ще даде той срещу тази молитва? Един американски милионер, заболял сериозно и след като се обърнал за помощ към всички знатни американски лекари, най-после той се обърнал към един виден американски проповедник със следните думи: Моля ти се, ти си добър човек! Добър проповедник, твоята молитва ще бъде прията от Господа. Помоли се заради мене да оздравея. Как мога да се моля за тебе? До сега ти не си направил нито едно добро. Животът ти е пълен с грехове. Какво обещаваш, за да се помоля за тебе? Какво можеш да пожертваш? За да се приеме молитвата ми, ти трябва да посветиш живота си на Господа или да раздадеш всичкото си богатство на бедни. Какво ще поставя на коленете си, за да коленича пред Господа? Същото нещо може да се каже и на всеки човек по-отделно. За да бъде прията молитвата ви пред Господа, не е достатъчно само да признаете греховете си или да кажете като Давида, че в грях ви е заченала майка ви. Не. Който иска нещо от Господа, той трябва да обещае нещо, да пожертва нещо от себе си. И каквото обещае, трябва да го изпълни. Каквато жертва на мисли да направи, той трябва да я е даде. Няма случай в света човек да изпълни обещанието си, което е дал пред Бога и да не е получил отговор на молитвата си. Някой обещава нещо пред Господа, но после се извинява, че не е могъл да изпълни обещанието си, понеже бил млад, бил поставен на изкушения или че бил стар, женен, с задължение към жена и към деца. Оставете на страна вашата младост и старост. Как ще докажете, че сте млади или стари? Как ще докажете, че сте женени? Че сте млади или стари, това е сън, това е иллюзия, не е действителност. Толстой сънувал една вечер, че е бременен и ще роди. Цяла нощ се мъчил, докато най-после родил. Като се събудил и разбрал, че е сънувал, казал Ако раждането е такова страшно нещо, не струва човек да бъде жена. Някои тълкуват този сън в преносен смисъл. Те казват, че раждането се отнасяло до учението на Толстоя. Той бил бременен с нови идеи, които трябвало да посея в света. Това е друг въпрос. За Толстоя е важно, че той сънувал, че е бременен, че ще роди и се измъчил много. И вие казвате, че сте стари, че сте женени, но от по-високо гледаще наблюдавани може да се каже, че сънувате. Ние не отричаме положението, в което се намирате, но казваме, че всичко в живота е относително. Някой е скърбен, плаче, измъчва се. Какво представя тази скръб? Сън. Този човек сънува. Той се намира в положението на толстоя, бременен е с нещо, мъче се да роди. Христос казва: Скръбна е душата ми до смърт. И човек казва: Скръбна е душата ми. Какво показва това? Това показва, че човек е заробил душата си, потопил я в скърби и страдания, от които трябва да я освободи. На всеки човек е дадена задача да освободи душата си от скърбите и страданията. Скърбите и страданията спъват човека в развитието му. Той не може лесно да се освободи от тия спънки, защото погледът му не е насочен към душата му, а е насочен навън някъде, за изправене на човечеството. Изправенето на човечеството е работа на Бога, а работа, задача на човека, е изправенето на самия себе. Следователно, Дойде ли въпрос за изправене на света, на цялото човечество, това е работа на Бога. Бог е създал света. Той има грижа за изправенето му. Който иска да оправи света, да оправи човечеството, той трябва да отиде при Бога и с него да се посъветва. Дойде ли въпрос за изправяне на обществата, на домовете? Това е работа на ангелите. Който иска да изправя обществата, домовете, той трябва да се обърне към ангелите, те да го посъветват как да постъпи. Ангелите женят хората Ако някой иска да се ожени, Нека отиде при ангелите и ги помоли да му помогнат. Те ще го оженят. Те имат грижа за младите, кои, които искат да се женят. Дойде ли въпрос за изправене на отделния човек? Това е лично негова работа. Всеки сам може да се изправи. Като спазвате ти отношения... Вие всякога ще имате добри постижения и резултати в живота си. Мнозина не успяват, защото очакват светът да се изправи, обществата да се изправят, младите да се оженят, че тогава техните работи да се наредят. Това е невъзможно. Не очаквайте на другите хора. Всеки трябва да изпълни своята задача – да изправи своя живот, да изправи себе си. Изправи ли себе си? И светът е изправен, и обществата са уредени, и младите са настанени. И тъй, щом се запитате кой ще оправи света, ще си отговорите, че това е работа на Бога. Кой ще уреди отношенията между членовете на семействата? Това е работа на ангелите. Кой ще се грижи за тебе? Това е лично твоя работа. Дали ще едеш, ще се обличаш, ще учиш – това е твоя работа. Единствената ти работа е да вземеш книжката си и да отидеш на училище. Когато човек разграничи тия неща в себе си, той се намира пред условията на новия живот. Красив е новия живот, но за неподготвения и той носи противоречия. Например, ако някой неподготвен влезе в новия живот, той първо ще иска да се осигури. Право е това желание. Но каква по-голяма осигуровка за човека от осигуровката, която Бог ще му даде? Каква по-голяма осигуровка за човека от тази, която ангелите ще му направят? И каква по-голяма осигуровка може да желая човек от тази, която Той сам е в сила да се си направи. Когато Бог, ангелите и човекът се съединят в едно, човек става силен, всичко може да направи. Много хора днес не успяват в живота си, защото се наемат с непосилен товар. Те поемат работата на Бога, на ангелите, и своята, и след това пъшкат под голямото бреме на живота. Следователно, дойдете ли до трудностите в живота, ще се обърнете към ангелите, към светиите с молба да ви помогнат. После ще се обърнете към Бога да оправи работите ви. И най-после ще оплувавате и на себе си. Тъй, щото Бог ще оправи обърканите работи от миналото и от настоящето ви. Светиите ще подобрят условията ви, а вие ще учите. Вие се безпокойте за децата си. Не знаете дали ще могат да учат. Това е тяхна работа. Вие се безпокоите за сина си, за дъщеря си, дали ще могат на време да се оженят. И това не е ваша работа. Това е работа на ангелите. Ама дали ще се спасят децата ми? Това е работа на Бога. От вас се иска само едно. Да обичате децата се Който обича, той е здрав човек Да обичаш това значи да владееш твърдата материя Под думата твърда материя разбираме първичната материя, която се отличава с абсолютна устойчивост Тази материя не се мени, не се разлага Никакъв клин не може да се вмъкне в нея. Който няма тази материя в себе си, той е песъчлива почва. За такъв човек се отнася стиха Дом, съграден на пясък, не може да устои. Който не разбират свойствата на разните видове материя и не могат да ги владеят, те изпадат в противоречия и се залавят с решаването на задачи, които не влизат в кръга на тяхната дейност. Човек трябва да се занимава с оние задачи, които се отнасят до благото на неговата душа. Останалите задачи са предмет на разрешаване от напреднали, Разумни същества Сега, коя е най-важната мисъл в тази лекция? Коя мисъл остана в ума ви? Едно дете слушало една приказка, как една млада, красива мома се оженила за царския син. Като го запитали какво разбрало от приказката, то отговорило – Разбрах, че е хубаво човек да се ожени за царския син. Ако и вас запитаме какво най-много ви хареса в лекцията, навярно ще кажете, че хубаво е човек да се ожени за царския син. Наистина, най-важна мисъл в една лекция е тази, която засяга човешката душа. Тази мисъл не е нищо друго, освен царския син или царската дъщеря, за която всеки иска да се ожени. Около тази мисъл се координират всички останали мисли. Тази мисъл трябва да се приложи в живота. Когато в ума на човека се роди една координираща мисъл, Бог я благославя, ангелите я поливат, Възрастват, а човек събира плодовете и ги опитва. И от вас се иска приложение. Силните ученици трябва да прилагат да видят плода на своите мисли. Кои ученици наричаме силни? Ще кажете, че силни ученици са тия, които минават за учени. Турците казват, че колкото по-учен е човек, толкова повече страда. Не е така. Ученият не трябва да страда. Каква наука, какво знание е това, което носи страдания, с които човек не може да се справи? Не е учен онзи, който много страда. Ако ученият страда много, това показва, че той си е натоварил с работи, които не са по силите му. Истински ученият избира такъв път, по който среща най-малко препятствие, най-малко страдания. Една от задачите на школата, която следвате, е да намали до минимум Скърбите, страданията и мъчнотиите на човека. Скърбите и страданията имат смисъл, но само до толкова, доколкото облагородяват човека. Дойдат ли до положение да го ожесточат, да го огробят, те губят своя смисъл. Ето защо пристраданието си. Човек се нуждае от светлина да разбира защо страда, за да не се обезмисли живота му. Няма ли тази светлина и най-малките му страдания могат да се превърнат в големи? Големите страдания не могат да станат малки, но малките всякога могат да станат големи. Сега Представете си, че на сестрите дам задача в 15 минути да изплетат шапка от памук или от вълна. Колко сестри биха се заели с тази задача? Тази задача изисква голяма сръчност. Дубките на плетката могат да бъдат едри. Важно е шапката да се изплете за 15 минути. Задачата може да се види смешна, но имайте предвид, че всяка задача, колкото проста или мъчна да е на вид, съдържа нещо смислено в себе си. В живота си човек често се поставя на положение да действа бързо, сръчно, съсредоточено. Най-малкото забавяне води след себе си някакво нещастие или катастрофа. За тази цел, човек трябва да прави различни опити, за да бъде готов правилно и бързо да изпълни всички задачи, които животът му предлага. Като ученици на живота, вие ще бъдете поставени в положение да едете един или два пъти най-много през седмицата. Какво ще правите тогава? Днес хората едат по три пъти на ден, а при известни положения някой човек ще трябва да еде само един път през седмицата. За това се изисква подготовка. Има смисъл човек да не еде много, но той трябва да понесе това положение със съзнание, да не се дразни. Всяко дразнене влушава положението. Това изпитание може да се случи един път в живота на човека, но той трябва да е готов да го понесе, да го използва, да придобие нещо от него. Забелязано е, че колкото храната е по-рядка, толкова по-много се консумира, колкото е по-гъста, толкова по-малко се консумира. Например, човек приема твърда храна три пъти на ден, течна – повече пъти, въздухообразна – по 20 пъти на минута, а светлинна, т.е. етерна – непрекъснато който знае законите за трансформиране на материята, той би могъл да се справи с всички положения, всички изпитания, които се отнасят близо до храната, било до мислите или чувствата. Това са задачи за далечното бъдеще. Един ден, когато порасне, Човек ще може да се справя с всички трудности в живота, но днес, като дете, той трябва да благодари за всичко, което му се дава и което се прави за него. Докато е в детинското си състояние, човек трябва да се учи поне да не разваля онова, което разумните същества правят за него и което природата наготово му дава. Кое разваля добрите навици от човека? Гневът. Като се гневи, човек разрушава хубавото, доброто в себе си, което с години е съграждал. Гневът е във връзка с центъра на разрушителността у човека, който се намира зад горната част на ушите. Не е лошо да се гневи човек, но той трябва да впряга тази енергия в себе си на работа, да придобива нещо. Остави ли се на гнева, той ще разруши много красиви работи в него. По отношение на гнева, човек трябва да бъде буден, той да го управлява и възпитава, а не гневът него. В какво седи възпитанието на гнева? В работа. Впрегни гнева на работа и повече не мисли. Щом се разгневиш, вземи трион да режеш дърва, или перо да пишеш, или някаква научна книга да четеш, или най-после... Започни да се молиш. Гневът иска работа. Нищо повече. Дали си духовен или светски човек, безразлично. Щом се разгневиш, работи. Гневът представя общество от същества, които търсят работа. Те са безработни сили които трябва да се впрегнат на работа. Те казват, ако искате да ни рушим, да не разваляме готовите неща, дайте ни работа. Същото се отнася и до човека. Веднъж дошъл на земята, човек трябва да има работа. Без работа Животът съвсем ще се обезмисли. Тайна молитва Верен, истинен, чист и благ всякога бъди и Господ на мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини. 24-та лекция от учителя, държана на 4 април, 1928 година, София Изгрев